hannu sumetsala historia geografia badu orain ustuta ma boz bat urte bez urte dezentela ere euskaraz konposatzen al dutela matematika badu 7 8 urte orain euskaraz ekoizten al dutela gure ikasleak bakarrik eta hor derogazio bat dute gure ikasleak jakin berla elebidun shaylean diren ikasleak ez dutela matematika euskaraz konposatzen al Eta gehituko ere bai, e, behaz, historia eta matematika Euskaraz idazten albalima dute dokumentu guziak frantxez dituztela. Ez dituzte Euskaratuak eta horrek ere, ba, azterketa den boran, zailtasun bat ere gehitzen dira, hizkuntza batetik biztera pasatzea. Hala ere emaitzak aski onak gelditzen dira, baina hori da, inak gehiago galiten zaile, hemengo ikasleak, Bai, azkenean eh, haste untako indaga ez, ez, ez dut uste gaindiezina denik, azkenean gure ikasleak usatu dira hizkuntza batetik bestera pasatzea, baina bai frantxetik euskarara, euskaratik Frantsera baina beste izkuntzetara ere bai. Beraz eh, ez, ez dugu, ez gira gordetuko usteo eta horrengi belean zailtasun bat gehiago da, noski eh, haien ikasketa ibilbide guzia euskaraz egina baitute, eta hor azterketan eh, frantxez eh, ekoiztea eskatua baitzaie, bai Baina, entrenatuak dira, e, eskuli buru hainitz ere franxesez baliatuak dira, gaur egun dokumentu hainitz ere e, franxesez baliatzen ditugu Liseoan ere kurtsuetan, naiz eta euska, kurtsuan kurtsu guziak Euskaraz e, segurtatu. Ara, zailtasun tipi bat da gehiago, baina ez tutuzte hori denik aitzakia gure ikasleak e, menperatzen dituzte bi iru edo batzuetan lau hizkuntza eta batetik bestera aski-ereski pasatzen direlako. Zene batek pasatzen duak aurten? Liseoan euntabi ikasle ditugu, izan sail orokogeko bai ele, eta zientifiko sailak, eta baita ere sail teknologiko bat emekazetate sailakok. Mm -hmm. Zentro e, bat da, hemen filosofia etxepareli e, zuan ere irakanda? Bai, e, diaztik, e, azterketa zentro gira, beraz, e, rezibitzen ditugu egun eta ameka ikasle, e, bai gure ikasle batzu, baina baita kasen eta kantotik ere etorria dira ikasle batzu, eta denak dira baso zientifikoak e, hemen ditugunak. Eta aldarik buruz, beraz, aurten e, or, behiz e, usaian bezala, egan nendugu, zer espero da e, ondoko aurteari begira? Ba, Ikasgo gai bat gehiago, e, komposatua al izan dezaten e, behar badaildu den urtean, guztut, hain e, zinamendu tipi bat, e, izango litzatekela, azken urteetan zer nahi gisaz guk fjogatua dugu, e, bai ikuskariari, bai rektoreari, eta bai e, Parisen ere badakite badirela gaur egun erakasleak gai direnak eta fresh direnak euskarazko kopiak uh, zuzentzeko ikasgai desberdinetan uh, uh, argidas uh, ikasgai zientifikoetan biologian eta fisikan bezala badirela eta badira hinit bezaz orain borondate politiko bat da uh, erabaki horrengi belean eta ez da geiago garai batez hartzen zuten aitzakia etzela zuzentzailerik behaz, Ba, orain zaila izanen da, baina ba, espero dugu, bai emeki emeki lo, lohtzeat ba, ikasgai bat eta bat gehiago eta eta gutxienez ba, gure ikasleen eskubide hori errespetatua izaitetan.